Не косолапого кацапа, не білооку чудь, які приблудом прийшли на українську землю, а кровинку від кровинки, плодь від плоті, найкоріннішого українця, якого диявольська система примусила спустошувати рідний край. Чернота врушив жовнами тамуючи люту жорстокість. Якої ж кари завдати цьому катові, й пустити йому кулю в лоб? Надто вже гуманно, а Василь очікував оголошення вироку і жадав цього, і боявся, бо Чорнота заздалегідь доручив йому той вирок виконати. Степового, однак або ж сам був родом з Полтавщини, діймала цікавість. Що сталося? Який злам відбувся в душі цього надніпрянця, котрий зрештою виродком не народився? Чому саме син високого старшини у Енерівської армії став лютим ворогом українців, яка пекельна сила спричинилася до такої метаморфози в душі зачатої у благородстві людини? Хто з нього виліпив зрадника, і хто врешті повинен сидіти заміж поли на лаві підсудних? Знав добре командир хто, проте усвідомлював, що час Всенародного суду над політичними злочинцями настане нескоро, і поки що він змушений судити не причину, а наслідок, і тому з невластивим на цю мить співчуттям запитав Шполу. «Ти пам'ятаєш своїх батька-матір?» «Пам'ятаю». Понуро відказав підсудний, але це вас не стосується. Може, і не стосується, ми ж розглядаємо твою, а не їхню справу. Та все ж таки твої батьки воювали за Україну так само, як і ми, а ти став катом для своїх людей. Що трапилося з тобою? Я виконував накази своїх командирів, як і ви. Я ж присягав. Але ж ти вбивав не тільки в бою, ти знущався над безборонними дівчатами. Що тебе до цього спонукало? Шпола опустив голову, наче збоявся, що полковник Степовий відчитає з його очей, чому він це робив. Червоні відступають із Золочева 41-му, а в тюремних камерах лежать покутом розстріляні в'язні. Та є ще живі, і Шпола квапиться достріляти всіх, хоч німецькі танки вже ривуть на підступах до міста, і останні поїзди ось-ось відправиться із станції на схід. І стоїть посеред трупів розпадлена прекрасна дівчина, яку не зачепила кулі, і благає, даруй життя, візьми мене в заплату, я не займана, тільки не вбивай. Та ж поле стріляє дівчині в груди, вона падає навзнак і стає ще вродливішою. Чому я знищував дівчат? А тому, щоб не нагадували вони мені про злочин, а ще Вбиваючи їх, я кожен раз відтворював перед своїми очима видаво прекрасної смерті золочівської дівчини. «Тих дівчат убивали бандери, а я воював», – підвів голову Шпола. «Брешеш, негіднику!» «Ті бірки з написами сексотка, повішені на шиї, замучених дівчат, чіпляв ти, подібних акцій у пані Коли не проводила, це я добре знаю», – сказав Ворон. «Ми давно дошукуємося, хто організатор цих провокацій, і дошукаємося, будь певний, ти ж був виконавцем». Шпола мовчав, а він далі щось собі пригадував. Ворон це помітив і поквапився запитати. «Ти знайомий з учителем?» Косматської школи Петром Гошоватюком. Він минулого року прийшов із пістиня і влаштувався в школі фізкультурником. Ні разу не зустрічався з ним. Ворон пронизував поглядом Шполу. Лейтенант ніби не почув питання і в цій сповільненій реакції підсудного прочув потирай його збентеженість. Повторив з притиском. «Не зустрічався з ним? Ні разу питаю». «Не знаю, про кого ви говорите», – відказав Шпола. А дівчата бували бандери. Степовий непорозуміло глянув на Потурая. Чоти він заговорив про якогось фізкультурника? У тебе є підозріння? Запитав. Потурай промовчив. Степовий сказав до Василя. Запроси сюди господаря. До світлицю війшов Пилип. Він був пригноблений і зляканий. Пилипові ніяк не хотілося свідчити, але ж усі знали, він сам людям розповів, що бачив недавно. Розкажіть, Пилипе, що ви побачили, коли ще восени сходили з прилук на долі, попросив Степовий. Та що бачив? зітхнув Пилип. А такий видів і дякую Богу, що вони мене не помітили, або нині ви не мали свідка. Я вийшов з лісу на галявину, а там стояли вони. Пилип показав на шполу. Він стояв з групою солдатів, а дівчина кричала, просила, благала. То була моя пастушка Калина.